Kapitel 61 Den suverene Herre Jehovas ånd er over meg, fordi Jehova har salvet meg til å kunngjøre et godt budskap for de sakmodige. Han har sendt meg for å forbinde dem som har et søndeknust hjerte, for å utrope frihet for dem som er tatt til fange, og at øynene skal åpnes helt for fangene, for å utrope velviljens år fra Jehova, og hevnens dag fra vår Gud, for å trøste alle de sørgene, for å gi noe til dem som sørger over Sion, gi dem et hodeplagg i stedet for aske, jublende gledes olje i stedet for sorg, lovprisningskappe i stedet for en motløs ånd, og de skal kalles rettferdighets store trær, Jehovas plantning til hans pryd, og de skal gjenoppbygge de steder som lenge har vært herget. Tidligere tiders øde steder kommer de til å reise, og de skal med sikkerhet fornye de herjede byene, de steder som har ligget øde i generasjon etter generasjon. Og fremmede skal i sannhet stå og gjete deres jorder, og utlendinger skal være deres jordbrukere og deres vindyrkere. Men dere, Jehovas prester, skal dere kalles. Vår Guds tjenere skal dere omtales som. Nasjonenes rikdommer skal dere spise, og i deres herlighet skal dere tale opprømt om dere selv. I stedet for deres skam skal det være en dobbelt del, og i stedet for ydmykelse skal de rope av glede over sin andel. Derfor skal de ta en dobbelt del i eie sitt land. Fryd til uavgrenset tid skal bli dem til del. For jeg, Jehova, elsker rett og hater ran sammen med urettferdighet. Og jeg vil gi dem deres lønn i sannferdighet, og en pakt som varer til uavgrenset tid skal jeg slutte med dem og deres avkom skal i sannhet bli kjent til og med blant nasjonene, og deres etterkommere blant folkene. Alle som ser dem skal kjenne dem igjen, at de er det avkom som Jehova har velsignet. Jeg skal visselig juble i Jehova. Min sjel skal glede sig i min Gud, for han har kledd mig i frelsens klær. ett rettferdighetens ærmeløse overkledning har han svøpt meg, lik bruddgommen som på prestelig vis setter på seg et hodeplagg, og lik bruden, som pynter sig med sine smykker. For som jorden frambringer sin spire, og som hagen lar de ting som er sådde den spire fram, på samme måte skal den suverene Herre i Hova få rettferdighet og lovprisning til å spire fram foran alle nationer.